Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм Веднъж, когато стана въпрос за лечебни методи, учителя каза Човек трябва да знае, че болестите в живота са спирачки в неговия път. По този начин той се възпира от извършване на някое зло. Болестите проистичат от няколко външни причини. Недоимък на въздух, на храна, на светлина и прочие но има и вътрешни причини, с които бъдещата медицина ще се занимава и ще разработи методи за тяхното преодоляване. Човек, когато премахне болестта, ще покаже, че притежава силна воля и права мисъл. Има три важни центъра в човека, които трябва да се пазят, да не истинат. Вратът, кръстът и петите. Кръстът е важно място и там се намира един съществен център. При болки в кръста някой друг трябва да потъпче или да масажира болния. Някои чувствителни хора преди да се изсипе дъжд изпитват налягане и не могат да дишат свободно получават известен задух. Те се освобождават от това състояние чак след като се развали времето, но ако употребят чаша гореща вода, тя ще смени състоянието им. Всички вие имате един уред, един барометр, който струва 10 000 франка и който показва дали ще бъде студено, дали ще има сняг, дъжд, дали зимата ще е дълга и прочее? Например, някой път ви се обади болешка в коляното или в рамото. Друг път – в кръста или във врата. В гърлото или в зъба. Това е все от вашия барометр, който показва какво ще бъде времето. Вие искате да се освободите от барометъра, но това не е болест, а временно напрежение. И що мине известно време, болката престава. Има духовно действие на болестта върху характера. Когато човек заболее, той омеква, говори тихичко, почва да мисли. В известно отношение трябва да благодарим на болестите, те са Божи и благословения и ако не бяха те, какво ли щеше да бъде човечеството? Една сестра попита. Намерих в беседите, че е хубаво да се застава на един крак, точно как да се прави. Упражнението служи за регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм, за регулиране на електромагнитните сили, които идват от Слънцето. То ще се прави само веднъж на ден, като се застава по 3 минути на всеки крак, на десния и на левия. Когато човек застане на десния крак, се свързва с слънчевите енергии, а когато застане на левия крак, с земните енергии. Човек може да се лекува и с магнетична сила, като прави паси с ръце върху болното място и след това изтръсква пръстите си на страни. Това може да прави върху себе си или върху някой друг нуждаещ се. И в двата случая да изговаря някоя подходяща формула. Разбира се, болният трябва да има вяра и това е важно условие. С магнетичната сила могат да се унищожат плазмодиите на маларията, бацилите на туберкулозата, а също така и раковите клетки и прочие. Здравият, когато концентрира мисълта си, може да унищожи болестите с магнетизъм за няколко минути, за няколко дни и прочие. Казваш, Господ да му помогне, но Бог чрез теб ще помогне. Друго средство за лекуване е чрез дъждовни магнетични бани. Лято време, когато вали дъжд, облечи се с по-тънки дрехи и излездате на кваси. Това е една хубава дъждовна баня. После веднага се преобличи и пи топла вода. Дъждовната вода, като минава през атмосферата, се напоява с магнетизъм, който ти приемаш. Друго средство за лекуване е отстраняване на отровите от тялото чрез потни бани. Има няколко начина за потни бани. Един от тях Братята и сестрите практикуваха през лятото на 1928 година, облечени с дебели дрехи. Те носеха вода с една или две стомни от чешмичката при Дианабат. Първия ден донесоха вода един път и когато се върнаха, обляха се с вода, затоплена на слънцето и се преоблякоха. Втория ден ходиха два пъти до извора и след това се обляха с водата за да се преоблекат и така на 10 десетия ден те вече носеха вода 10 пъти и чак тогава се обляха и се преоблякоха след това си дадоха 10 дни почивка а после кой както желаяше можеше да повтори упражнението за още 10 дни друг начин на изпотяване е чрез чемик. При лекуване на някои болести, при които нищо не помага, се препоръчва това средство. То се прилага така. Сварява се много ечемик в голям съд и докато е още горещ, се поставя върху една постеля, където болният ляга гол, покриват го и отгоре с горещ ечемик Завиват го добре, само главата му да се вижда. микате е набъбнал от топлината и се употребява докато е още влажен и горещ до толкова, доколкото може да търпи човек. Отгоре трябва да се натрупат много завивки, за да не се губи топлина. Така болният ще се изпоти много добре и ще оздравее. Той толкова много ще се изпути, че чершафът, на който е легнал, щом се изтиска, ще пусне вода. Друг начин на лекуване е пиене на гореща вода. Болният трябва да пие 1,5 литра гореща вода на ден. В болния има бацили и когато се вкара такова количество топла вода в тялото му, те умират. Това, като се прави 20 дни, болестта се отива. Тогава средата, в която живеят микробите, става негодна за тях и те умират. Друг начин за лекуване е чрез носене на вода. Старите трябва да носят голямо количество вода от чешмата и ще видят как се лекува ревматизъм. Който го боли сърце, крак и прочие да прави това и като носи вода, ще оздравее. Който дойде при нас и се оплаква от сърце, ще му кажете Ние имаме цар. Ще носите бурета с вода. Бурето се поставя върху количка и болният я тегли. Друг начин на лекуване е млечно жито. Достатъчно е да се храниш 10 дни с млечно-жито, докато зърната не са още озрели, а са млечни. Млечните житни зърна имат много лечебни сили. Трябва да се употребява по половин килограм на ден. Бог иска да живеем дълго време щастлив живот, а ние с болестите си създадохме робство. За да оздравеете, трябва да имате предвид следното Вярвайте, че в светлината има абсолютна сила да лекува болестите Вярвайте, че във въздуха има абсолютна сила да лекува болестите Вярвайте, че във водата има абсолютна сила да лекува болестите Вярвайте, че в храната има абсолютна сила да лекува болестите, защото Бог присъства в тях Друг начин на лекуване е чрез сребро и злато. Хубаво е болният да има при себе си злато и сребро. Златото дава живот, а среброто действа здравословно. Среброто и златото лекуват чрез еманациите, които изпущат. Нервните хора трябва да употребяват сладки храни, а флегматичните – кисели. Една сестра попита Учителю Вие бяхте казали, че знаете да церите Слай Кучка 15 болести Ще не ги кажете ли? Ако ви ги кажа, ще направите пакост с това В природата всичко е вред и порядък И ако харчиш енергиите безразборно ще те питат, къде си ги изхарчил. Една сестра лекуваше рамото на друга и после заболя на същото място и от същата болест, а именно от силни ревматични болки. Болната оздравя? Но аз трябваше да лекувам сестрата лечителка. Един брат попита. Как може да се избегне приемането на болестта при такъв случай? Да имаш любов, да се повдигнеш нагоре, да не те е страх и след всяко лекуване да си умиваш ръцете. Тогава няма да приемаш болестта, но онзи когато лекуваш. Болниците са напоени с неблагоприятна аура поради отрицателните мисли и тревоги на болните. Именно за това на всеки 25-30 години, Болниците трябва да се изгарят и жилищата трябва да бъдат хигиенични с достатъчно светлина, защото всички вредни микроби се развъждат във влажни места, дето няма светлина.